Helicopter zachina, kuambazo zilibeba makomando wa SAS, pamuonya na wani para, zilipofikia mbali wa karibu kabisa na kuweza kusikika na kwenye kana zilika katika holding position, yani kuganda hewani bila kuwekiyambele. Irikuwa pana fasi wa makomando wa SAS, ambao wakomsetuni kuweza kukada, yani observation team, waweze kukaa katika position nzuri. Inikiberibana iliwaweza kudiamikuzuye jarebiololo tewapigana juu wa westersaidi boys kuwa mateka kabla ya makomando wa sa yes na wanipara hawajawasili baada ya observation team kukaka teka positioni sauiya helikopter zachinoka kuzirezo beba makomando zikaribia zika vijijivia magbeni na kiberibana kukufuata mtu arukel. Shino kuziripo karibia kabisa vijijini Hile observation team Ambao sasa wote wane walikuwa kijijicha kiberibana Walianza kwa shambulia wapigenaji wa Westside Boys Ambao walikuwa karibu na nyumba ambayo Mateka wa wingereza walikuwa wanashikiriwa Kama ambayo lengo dirikuwa awali Kama ambayo lengo dirikuwa awali Ni kuzuyo kwa namna yoyote ile jaribio lakuuwa mateka kabla wajaukulewa. Chinookumbiriza kwanza, ziringia kijiji chagibe ribana. Ambako mateka walikuwa wanashikiriwa. Kabla hazijatua au kuingie katikati ya kijiji kabisa, nyuma yake kwa kasi kubwa. Zirikuja helikopter nyingine mbili aina lens attack helikopter. Kwaajidia kufanya straffing. trafing ni ya ina ya ushambuliaji ambao ndegi ya kijeshi inaporuka chini chini sana na wakasi kubwa huku kimimina risasa rithini na kudondosha mabongu. Sehemu ya kwanza kabisa ambayo walilenga ilikuwa ni gala la sila za Westside Boys waliliharibu kabisa kabisa lakini pia helikopter hizi za kusafisha njia Zili mimi na risasi kwa pigenaji watu wa Westside Boys walikuwa nje kwenye zamza ulinzi hapa kwenye kambi hao. Lengo kula kufanya hii straffing ilikuwa ni kunurua muda kwa makomando wa SAIS waweza kuingia ndani ya kijiji wakiwa na sekunde katha za usalama bila kushambuliwa na Westside Boys. Baada ya straffing ukamilika... Chinook zote mbili ziliingia katika tia giberibana Kunye enewa mbalo walielekezwa na ile observed team Kwamba inafaa kwa kutua Basi buwana kama ilivuhada katika operation za namlehi Helicopter inagusa rithini Bada makomando wote kushuka helicopter ikiwa badu hewani Kwa hiyo, makomando walitumia mtindo wa fast roping Kushuka kwa haraka kutoka kunye chinooka mbazo Zilikuwa bado hewani mpaka chini ya rithini Fast roping ni ya ina ya ushukaji wa weledi katika vikosi marumvya kijeshi Ambapo kamba inakwena ninginizwa kutoka kwenye hirikobita mpaka rithini Halafu komando wanashuka kwa kasi ya ajabu kama nateleza kwenye kamba Huhu ndiyo mtindo ambao walishuka kijijini giberibana Bada ya kushuka tu Hakukua na muda wakupoteza Walika kwenye position kama duara hivi ili kujibu mapigu ya risasi Yaliokuwa ya naelekezwa kwa oko tuka kila pande za kijiji Muziki Waliyokuwa wanaufanya mazoizi ya kuucheza kwa wiki katha hatimai uliwadia wakatu wa kuucheza Walikuwa wana takio kuokoa wanajeshweza usita wanaushikiliwa na kuarejeshe nyumbani salama Lakini pia walitakiwa kumokuwa lutini Musa Bangaru ambae ni mpambe wawo kama nilivueleza Na si hivyo tu Lakini pia kulikuwa na makumi ya mateka rayo wa Sierra Leone amba uwai wawo Ulikuwa mikononi mwawo na wawo ndiyo walikuwa tegemeo peke Lakini mbele yao kulikuwa na kizingiti cha wapigenaji wapatao miyane Wakiongozwa na moja ya watu katili zaidi kwa ikutokea Brigadi ya Fodei Kalai, mtu katiri kiasikwamba, haliwayo kumuua moja ya adwi wake kwa kumkata kichu wa nakishe kukifunga mbele ya boneti ya gari yake kigeshi, haina ajipu kama urembo, wakiwa pale pale ya rithini kabla hawajesogeza hata tuwa moja mbele, ghafla tu, risasi moja ilio rushwa kutoka upando wa wapigenaji wa Westside Boys, Ikampata komando Brad Rittonions na kumidondosha chini ya Ravini Japokuwa hikumuua moja kwa moja Lakini ilimpata sawia kiasikwamba alikuwa ni mahututi Kwa hiyo, ilichinoku iliokue na takiuwa hitue chini Na wawo ampakia mwenzao na wakati huo huo wajikingi na kujibu mashambuliza Westside Boys Na la muhimu zaidi Operashini lazima yendile na wawarudisha nyumbani salama mateka wote. Chinoku ya tatu ilioruka moja kwa moja ya mpaka kijijini McBain, ikio mibeba anuso makomando wa A-Campagne ya wanipara. Helicopter ilituwa nje kidogu ya kijiji mahala mbapo, palipendekezo ana hila observation team ya SES. Katika mapendekezo yao kuhusu hii landing zone.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 kuafanya washindwe kuondoka kwa haraka kutoka eneo hili idadi kubwe makomandoa walijivuta na kutoka ndani ya tope na kuanza kwelekea kijijini lakini makomandoa chacha ambawa lipewa jukumla kulinde eneo hili la kutua hili walazimu wabakia ndani ya tope Chinook hili pokuwa inarejea mara ya pili hili kuleta nusu ya pili ya makomandoa wa A-Campaign Ilishtukizwa kwa kushambuliwa na risasi mfululizo kutoka kwa pigenaji wa Westside Boys. Ililazimu linsi attack helicopter, ipite kigijini McBain kufanya straffing kama ambavu ilifanywa kule gibe ribana. Straffing ilifanyika mpaka walipuakikisha kuwa. Hakukuwa na mfululizo wa watu wa risasi kutoka kwa pigenaji wa Westside Boys. Kwa mbapo chino kujirudi tena, semu hile nyetope na kushusha nusu ya pili ya makomando. Bada ya nusu hii ya pili kutua rethini kwa mtindo ule ule wa fasi robbing. Na kuungana na nusu hile ya kwanza moja kwa moja kwa haraka wakanza kuingia kijijini McBain. Bahati mbaya nyingine ikatokea. Kuna mfululizo wa mabomu ya likuwe narushua kutoka kunye helikopter hile ambayo ilikuwe nafanya straffing mara ya kwanza.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 Tukumbuke kuwa kule kijijini kiberibana mbako makomando wa S.A.S. walikuwa metuwa muda mchati nyuma na hako kulikuwa na majeruhi. Ni komando Bradley Tinions alikuwa mipigwa risasi maratu baada kutuwa rithini kutoka kunye Chinook. Kwa kuwa kulikuwa na Chinook nyingine mbayo ilikuwa inaranda randa mahususi kabisa kwa jili ya kutuwa muda waote kuchukua mateka kama wakifanikiwa kuokolewa. Ilibidi wa osiliane na hii chinoki ili weze kutua Na kisha kuchukua majeruwi ya raka ili operationi weze kuendelea J.Ninniki、er、Tendelea 私はそれを言うと、私うと、私はそれを